Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Oci, braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse. Vaskrse. Evo na u ovome predivnome gospodnjem danu i na početku jedne predivne i prijatne, kako gospod reče, godine gospodnje. Gospod došao u ovaj svet, kako je rekao da blagovesti da iz skrušene u srcu da propoveda zarobljenima da će biti oslobođeni i slepima da će progledati siromašnjima u duhovnom smislu u neznanju Boga zarobljenima u tami svojih grehova i svojih strasti a gospod svetlost istina došao da nas prosvetli Da otvori oči duše naše, da otvori oči uma našeg, da nas oslobodi vezanosti za strasti naše, koje nas vuku silovito ka zemlji. Gospod, istina i ljubav naša, sloboditelj i spasitelj naš, toga dana kada još niko nije znao za njega, on je već objavio istinu, objavio je da nema razloga za očajanje i za muku. Objavio je da je on tu i da mi treba da budemo sa njim. A i ovom evanđelju koje se redovno čita na ovu četrnaestu nedelju nakon pedesetnice, nakon praznika svete trojice koji je i slava ovoga hrama u kome služimo Priča nam gospod priču o svadbi sina svoga, o koje nisu želele da se odazovu, koje su nalazile razloge da ne dođu, da budu tamo gde je Bog i gde je sin njegov. I ta slika jeste slika svete liturgije na koju nas gospod priziva, priziva nas svake nedelje, jer je svaka nedelja dan gospodnji, a i češće se liturgija služi za one koji su obumljeni Božjom ljubavlju, imaju potrebu da budu najtešnje sjedinjeni sa njim kroz tajnu svetoga pričešća, što jeste svadbena gozba, gozba koja je i danas pripremljena za sve nas, a mnogi se izgovaraju kako reče idem u trgovinu, imam obaveza, umoran sam, što sve negde u okvirima ovog sveta ima opravdanje, jer duh ovoga sveta nas tišće i pritišće da izbaci iz nas ono malo želje za večnim i nebeskim, zato treba biti hrabari, nekada i na silu, probiti se kroz sve te obaveze i stege, I doći tu je Gospod da se nakranimo njime, da se napojimo sa izvora života, da dobijemo nadnebesku snagu za sve nove izazove i pobede koje nam je Gospod pripremio. A ima i oni koji, kako kaže, naružiše sluge njegove, koji ne dolaze u crkvu jer govore, sveštenici su ovakvi, vladike su onakve, dolazi svako u crkvu, a ja sam bio odmalena pobožan i sad neću da idem kada nije sve kako ja mislim da treba da bude a i takvima je gospod u ovom evanđelju odgovorio kratko ali jasno ako su sluge po tvom mišljenju loše ali zar je gospodar loš zar je gospod koji ti je dao život, koji te je prizvao u spasenje i obdario i svetim krštenjem da njemu ne dolaziš, ne s njegovim, zato da budemo hrabri i mi koji smo tu, da budemo obučeni u svatbeno ruko, u odeću vrlina, kroz svetu tajnu pokajanja i ispovesti, da se obučemo u smirenje, ljubav i trpljenje, da nas gospod prepozna kao dostojne na ovome mestu i da se sjedinimo sa njim u svetoj tajni, Pričešća, nečim najvećim što čovek može u ovom svetu da primi. Svo bogatstvo, sva, sva blaga ovoga sveta nisu vredna da bismo iskupili jednu kap životvorne krvi gospodnje, a ona nam je daje potpuno besplatno i zove nas i zapoveda da priđemo, da jedemo i da pijemo i da se nakranimo od izvora besmrtnosti. Da zaslužimo time njegovom milošću i njegovom ljubavlju, da zaslužimo večni život koji nam je pripremljen od početka stvaranja blagodaću gospoda našega Isusa Hrista, ko neka je slava s ocem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amen.